15. fejezet Ellen meg volt ijedve. A tervük nem sikerült. Úgy volt, hogy Wolfot letartóztatják az étteremben, és most itt ül vele egy taxiban, és elszánta mosolyog. Ellen mozdulatlanul ült, az agya teljesen üres volt. Ki volt az? kérdezte Wolf, még mindig mosolyogva. Ellen nem tudott gondolkozni. Wolfra nézett, aztán elfordította a fejét, és megkérdezte. Kicsoda? Az a férfi, aki utánunk szaladt, felugrott a hátsóra. Nem tudtam jól megnézni, de azt hiszem, európai volt. Ki volt az? Ellen leküzdötte a félelmét. Az William Van Dan volt, és le akart téged tartóztatni. Gyorsan ki kellett találnia valami mesét. Miért követhette valaki őt egy étteremből, és miért próbált bejutni a taxiába? Az. Nem ismerem. Ott volt az étteremben. Hirtelen sugallatot kapott. Molesztált. Egyedül voltam. A maga hibája, mert késett. Nagyon sajnálom, rá a férfi. Ellen önbizalma megnövekedett, miután a férfi ilyen könnyedén bevette a meséjét. És mi miért ültünk, taksziba kérdezte. Mit jelent ez? Miért nem vacsorázunk meg? Hallotta, hogy nyöszörgő a hangja, és dühös volt miatta. Csodálatos ötletem támadt. A férfi ismét mosolygott, és Ellen alig tudta elnyomni a borzongását. Pikniket rendezünk. Van egy egész kosár élelem a csomagtartóba. Ellen nem tudta, hogy higgyene neki. Miért csinálta azt a trükköt az étterembe? Miért küldte be azt a fiút az üzenettel, hogy jöjjön ki? A-V, ha nem gyanította a csapdát. Vajon mit fog most csinálni? Elviszi őt a sivatagba és elvágja a nyakát? Hirtelen erős vágyat érzett, hogy kiugorjon a gyorsuló kocsiból. Behunyta a szemét, és kényszerítette magát, hogy gondolkozzék nyugodtan. Ha a férfi csapdát gyanított, miért jött el egyáltalán? Nem, ennél valamivel bonyolultabb dologról lehet szó. Úgy látszott, mintha elhitte volna ellenmeséjét a a hárcsóraugró férfülől, de Ellen nem tudhatta biztosan, hogy mire élik a mosolya mögött. Megkérdezte, hová megyünk? Néhány mérfölddel messzebb a várostól, egy olyan helyre a folyóparton, ahonnan láthatjuk a naplementét. Gyönyörű esténk lesz. Nem akarok magával menni. Mi a baj? Alig ismerem. Ne butáskodjon. A sofőr egész idő alatt velünk lesz, és én úriember vagyok. A legszívesebben kiszállnék a kocsiból. Nagyon kérem, ne tegye. Könnyedén megérintette ellenkarját. Van egy kis füstölt lazacom. Hideg csirkém és egy üveg pesgőm is. Nagyon unom már az éttermeket. Ellen fontolóra vette a dolgot. Most még szabadulhatna a férfitől, és biztonságban lenne, és soha többet nem látná viszont. Ez volt az, amire vágyott, hogy örökre megszabaduljon tőle. Csak hogy én vagyok Vandam egyetlen reménysége, gondolta. De mit törődöm én Vandammal? Akkor lennék boldog, ha őt se látnám viszont soha többé, és visszatérne a régi békés életem. A régi élete. Rájött, hogy igenis törődik Vandammal. Annyira legalábbis törődik, hogy még a gondolatot is gyűlöli, hogy serben hagyja. Wolf mellett kell maradnia, barátkoznia kell vele, el kell érnie, hogy újabb randevút adjon neki, meg kell próbálnia rájönni, hogy hol lakik. Ösztönösen megszólalt. Menjünk a lakására. Wolf felhúzta a szemöldökét. Nagyon hirtelen megváltozott a hangulata. Ellen rájött, hogy baklövést követett el. Zavarban vagyok, mondta. Nagyon meglepett, miért nem kérdezte meg előbb a véleményemet. Csak egy órával ezelőtt támadt az ötletem. Arra nem is gondoltam, hogy megijesztheti magát. Ellen rájött, hogy akarata ellenére sikerült megjátszania az avatlány szerepét. Elhatározta, hogy nem játsza túl. Na jó, mondta, igyekezett megnyugodni. Wolf figyelmesen tanulmányozta a lányt. Azt mondta, maga nem is olyan sebezhető, mint ami ennek látszik, igaz? Nem tudom. Emlékszem, mit mondott Arisztopulosznak aznap, amikor először láttam magát az üzletben. Ellen is emlékezett. Megfenyegette Mikiszt, hogy levágja a farkát, ha még egyszer hozzányúl. El kellett volna pirulnia, de kész nem tudott elpirulni. Nagyon mérges voltam, mondta. Wolf kuncogott. Hallottam a hangját, mondta. Próbálja meg nem elfelejteni, hogy én nem Arisztopulosz vagyok. A lány erőtlenül rámosolgott. <gül> Oké. Okay. Wolf a sofőre fordította a figyelmét. Már kijutottak a városból, és Wolf irányítgatni kezdte a sofőrt. Ellen azon csodálkozott, honnan keríthette elő ezt a taxit. Egyiptomi méretekkel mérve fényűző volt. Valamilyen amerikai kocsi volt, nagy, puha ülésekkel tágas volt belül, és csak néhány évesnek látszott. Keresztül haladtak egy egész sor falun, aztán rátértek egy félig kész útra. Aztán a kocsi egy kanyargos ösvényen felkapaszkodott egy kis dombra, és odafent megállt egy kis sziklás platón. Közvetlenül alattuk hömpölygött a folyó. A túlsó partján ellen láthatta a gondosan megművelt földeket, amelyek a messzeségbe nyúltak, amíg a barnás sivatag peremének éles vonalával nem találkoztak. Wolf megkérdezte, hát nem gyönyörű hely? Ellen kénytelen volt elismerni. Fecskeraj röppent fel a folyó túlsó partjáról, önkéntelenül követte a tekintetével, és látta, hogy az esti felhők széle már kezd rózsaszínű lenni. Egy fiatal lány sétált el a folyótól, óriási vizes korsóval a fején. Egy magányos, felukkavitorlázott ellen a könnyű szellő hajtotta. A sofőr kiszállt a kocsiból, és elsétált vagy ötvennyi arnyira. Leült, tüntetőleg hátrat fordított nekik, cigarettára gyújtott, újságot vett elő, és olvasni kezdett. Wolf kivette a csomagtartóból a piknikkosarat, és letette kettőjük közé a kocsi padlójára. Miközben elkezdte kiszedni belőle az elemóziát Ellen megkérdezte. Hogyan fedezte fel ezt a helyet? Az anyám szokott idehozni, amikor még gyerek voltam. Átnyújtott Ellennek egy pohárpesgőt. Miután az apám meghalt, anyám férjhez ment egy egyiptomihoz. Noha nyomasztónak találta a muzulmán háztartást is, olyankor kihozott ide egy garrin, és mesélt nekem. Európáról, meg féléről. És maga ilyenkor jól érezte magát? A férfi tétovázott. Sajnos anyámnak megvolt az a szokása, hogy mindig mindent elrontott. Mindig elrontotta valamivel az örömömet. Olyanokat szokott mondani, hogy nagyon önző vagy, épp olyan, mint az apád. Akkoriban én jobban szerettem az arab családomat. A mostoha fivéreim rosszak voltak, és senki se próbálta megfékezni őket. Narancsot loptunk mások kertjéből, kővel dobáltuk meg a lobakat, hogy megbokrosodjanak, és kiukasztottuk a biciklik gumiát. Csak az anyám törődött velünk, de ő is csak annyit tehetett, hogy figyelmeztetett. Egyszer majd megkapjuk a csínyekért a büntetésünket. Folyton azt mondta, egy szép napon úgyis elkapnak Alex. Az asszonynak igaza volt, gondolta ellen. Alexet egy szép napon el fogják kapni. Kezdett megnyugodni. Azon tűnődött vajon Wolfnál van-e a kés, amelyet eszjátban használt, és ettől ismét izgatott lett. A helyzet azonban olyan hétköznapi volt, egy jóképű férfi kirándult a folyópartra egy lányjal, hogy egy pillanatra el is felejtette, mit akar a férfitől. Megszólalt. Most hol lakik? A házama, A házamat kisajátították az angolok. A barátaimnál lakok. Porcellán tányéron a lány kezébe nyomott egy darab lazatot, aztán konyha kettőbe kettő bevágott egy citromot. Ellen elnézte a férfi ügyes kezét. Kíváncsi volt, vajon mit akarhat tőle, hogy ilyen nagyon igyekszik kedveskedni neki. Vandam le volt sújtva. Fájt az arca és sértve érezte a büszkeségét. A nagy letartóztatárból nem lett semmi. Hiába volt profi, kudarcot vallott, hagyta, hogy Alex Wolf túljárjon az eszén és festezelmes helyzetbe jutatta ellent. Otthon ült, új kötéssel az arcán és Jean volt, hogy enyhítse fájdalmát. Wolf átkozottul egyszerűen járt túl az eszén. Vandam egészen biztos volt benne, hogy a kémnek sejtelmesen volt a csapdáról, különben egyáltalán nem jelent volna meg. Nem, Wolf csak óvintézkedéseket tett, és az óvintézkedések remekül beváltak. Jó leírásuk volt a taxiról. Különleges kocsi volt, egészen új, és Jakes leolvasta a rendszámtábláját. A városban már minden rendőr és tábori csendőr ezt a taxit kereste, és parancsot kaptak, hogy állítsák meg mihelyst látják, és tartóztassák le a benne ülőket. előbb nyilván meg is fogják találni, de Vanda biztosra vette, hogy akkor már túl késő lesz. Minden esetre a telefon mellett ült. Vajon mit csinál most Ellen? Lehet, hogy egy fényes étteremben ül, pesgőt iszik és nagyokat nevet Wolf viccein. Vandam maga elé képzette a lányt a tejfölszínű ruhában, pohárral a kezében, arcán különös, kaján azzal az ígéretes mosolyjal. Vandam megnézte az óráját. Talán már be is fejezték a vacsorát. Vajon mit fognak csinálni a vacsora után? Lehet, hogy amit ilyenkor szokás, elmennek és megnézik holtfénynél a piramisokat, a fekete égboltot, a csillagokat, a végtelen lapos hivatagot és a fáraók sírjainak tisztán három háromszögeit. A környék nyilván elhagyatott lesz, Legfeljebb még néhány szerelmes pár sétára felé. Lehet, hogy meg is másznak néhány szintet. A férfi ugrik fel elsőnek, aztán lenyúl, maga után húzza a lány. De a lány hamarosan kifárad, a haja és a ruhája kicsit zilált lesz, és azt fogja mondani, hogy a cipője nem hágymászásra való. Ezért aztán szépen letelepszenek a nagykövekre, amelyek még melegek a naptól, miközben a csillagokat nézik, élvezik az enyhe éjszakai levegőt. Amikor majd visszasétálnak a taxihoz, a lány nyilván borzongani fog újatlan esti ruhájában, és a férfi valószínűleg átkarolja a vállát, hogy felmelegítse. Vajon meg fogja csókolni a lányt a taxiban? Nem, ahhoz már túl idős. Ha ő udvarul egyáltalán, nyilván valamilyen mesterkéltebb módon csinálja. Vajon mit fog javasolni? Kinek a lakására menjenek? Az övére vagy a lányére? Vandan nem tudta, hogy melyik bereménykedjen. Ha férfi lakására mentek, ellen reggel nyilván jelenteni fogja, és Vandannak módjában lesz retartóztatni Wolfot a lakásán, a rádiójával és a kódkönyvével együtt. Talán még egyebet is talál a lakáson. A feladata szempontjából ez volna a jobbik eset. Csak hogy ez azt jelentené, hogy Ellen Wolf-val egy éjszakát, és ez a gondolata kelletténél jobban dühítette Vandamot. Ha viszont a lány lakására mennek, ahol Jakes tíz rendőrrel és három kocsival várakozik, elkapják wolf mielőtt még alkalma lenne. Vandam felállt és járkálni kezdett a szobába. Szórakozottan kezébe vette a Menderli a című könyvet, azt, amelyikről azt hitte, hogy Wolf a kódja alapjának használja. Elolvasta az első mondatot. Az éjszaka álmomba megint Menderlibe jártam. Letette a könyvet, aztán ismét a kezébe vette, kinyitotta és olvasni kezdte. A sebezhető, elnyomott lány története jól esően elterelte a figyelmét a saját gondolatairól. Amikor rájött, hogy a lány férhez fog menni az elbűvölő, nála idősebb özvegy férfihoz, és hogy a házasságot meg fogja rontani a férfi első feleségének kísértete, becsukta a könyvet és ismétletette. Mekkora a korkülönbség közte és ellenközt? Őt vajon mindig kísérteni, Angela? Angela is dermesztően tökéletes volt. Ellen fiatal, impluzív és szabadulni szeretne abból az életből, amelyet folytat. Az ilyen gondolatok csak dühítették Vandamot, mert ő nem akarta feleségül venni jelent. Cigarettára gyújtott. Miért múlik ki lassan az idő? Miért nem cseng már a telefon? Hogy engedhette meg, hogy Wolf két nap alatt kétszer is kisúszna a kezéből? Hol van ellen? Hol van ellen? Vanda egyszer már veszedelmes helyzetbe jutatott egy nőt. A másik nagy kudarca után történt, azután, hogy Rasidali Ali útszorván az orra előtt szökött ki országból. Vandam egy női ügynököt bízott meg, hogy csípje el a német ügynököt, aki ruhát cserélt Alival, és ezzel lehetővé tette, hogy Ali megszökjön. Vandam abba reménykedett, hogy legalább azzal sikerül kárpótolnia magát, hogy elcsípje a németet. De a nőt másnap holtan találták egy szállodai ágyon. Hátborzongató volt a párhuzam. Semmi értelme nem volt otthon maradnia. Aludni nem tudott, és otthon semmi egyebet sem csinálhatott. Elhatározta, hogy dr. Abatnat szigorú parancsa ellenére elmegy, és csatlakozik Jakehez, meg a többiekhez. Felvette a köpenyét, feltette az egyensapkáját, kiment a házból, és előhozta a motorbiciklijét a garázsból. Ellen és Wolf egymás mellett álltak, majdnem a szikla peremén és nézték kairó távoli lámpáit, meg a sötét falvakban a parasztok házainak közelebb pislákoló fényeit. Ellen maga elé képzett egy keményen dolgozó szegény és babonás parasztot, aki szalmazsákot fektet a földes padlóra, durva pokrócot csavar maga köré, és a feleségek karjaiba keres vigasztalást. Ellen maga mögött hagyta a szegénységet, remélhetően örökre, de néha úgy érezte, hogy a szegénységgel együtt valami mást is maga mögött hagyott valamit, ami hiányzik neki. Amikor még gyerek volt, Alexandriában sokan kék tenyérlenyomatokat festettek a vörös vályok falakra, az ilyen tenyérlenyomatok állítólag távol tartották a gonoszt. Ellen nem hitt a tenyérlenyomatok hatásosságában, de a patkányok ellenére, az éjszakai sikolyok ellenére, amikor az uzsorás verte mind a két feleségét, a kullancsok ellenére, amelyek mindent elleptek, és a sok csecsemő korai halála ellenére is hitte, hogy van valami, amely távol tartja a gonoszt. Ezt a valamit kereste, amikor hazavitte a férfiakat, ágyba bújt velük, elfogadta az ajándékaikat, a simogatásaikat és a pénzüket. Kereste, de sohasem találta meg. Nem akarta továbbra is ezt csinálni. Túlságosan sok idejt pazarolt el az életéből azzal, hogy nem a megfelelő helyen kereste a szerelmet. Különösen Alex Wolffal nem akarta csinálni, de többször is elismételte magában. Ugyan miért ne csinálnám meg még egyetlen egyszer? Ez volt Vanda, ridegen, tárgyilagos nézőpontja is. De valahányszor arra gondolt, hogy Wolffal szeretkezik, mindig maga előtt látta azt az ábrándot, amely az utóbbi néhány hétben kísértettem. Azt az ábrándot, hogy William Van a csábítja el. Pontosan tudta, hogy Van Dam milyen lenne. Átatlan csodálkozással nézne rá, és tágranyült szemmel gyöngéden érne hozzá. Amikor erre gondolt, Ellen egy pillanatig szinte tehetetlennek érezte magát a vágytól. Azt is tudta, hogy Wolf milyen lenne. Minden tudó, önző, durva és meglephetetlen. Szónékül elfordult az eléje táruló látványtól, és visszaindult a kocsi felé. Ideje volt, hogy Wolf elkezdje az udvarlást. Befejezték a vacsorát, megitták az üvegpesgőt és a termosz kávét. Megették a csirkét és a szőlőt. A férfi most nyilván megérdemelt jutalmát várja. Ellen a kocsi hátsó figyelte a férfit. Wolf még egy pillanatig ott maradt a szikla peremén, aztán a kocsi felé indult és odaszólt a sofőrnek. Azzal a magabiztos kecsességgel mozgott, amelyet gyakran, mintha a magasságuk kölcsönözne a férfiaknak. Vonzó férfi volt, sokkal vonzóbb, mint Ellen bármelyik korábbi szeretője, csak hogy Ellen félt tőle, és nem csak amiatt félt, amit tudott róla, nem csak a múltja, a titkai, meg a kése miatt, hanem ösztönösen ismerte a természetét is. Valahogy tudta, hogy a férfi kedvessége nem őszinte, hanem mesterkélt. És a kedves hozzá csak azért kedves, mert valamile fel akarja őt használni. Ellen már éppen elegen felhasználták. Wolf beült melléje. Élvezte a pikniket? Ellen nagy erőfeszítéssel próbál derűs lenni. Igen, nagyon kedves volt, köszönöm. A kocsi elindult. Wolf most meghívja őt a lakására, vagy hazaviszi az ő ellen lakására, és kér tőle még egy búcsú pohár italt. Találnia kell valamit, valami magától értetődő dolgot, amivel visszautasíthatja. Nevetséges, gondolta. Úgy viselkedem, mint egy begyulladt szűzlány. Mit akarok tulajdonképpen? Mr. Ki-nek tartogatom magam. Túlságosan sokáig hallgatott, pedig vidámnak, szellemesnek és elbájolónak kellett lennie. Beszélgetnie kellene Wolfal. Hallott a legújabb háborús híreket? Kérdezte, és rögtön rájött, hogy ez nem éppen a legvidámabb téma. Természetesen még mindig a németek győznek, mondta a férfi. Miért természetesen? A férfi leereszkedően rámosolygott. A világ urakra és szolgákra oszlik elem. Úgy beszélt, mintha egy iskolás gyereknek magyarázna egyszerű, nyilvánvaló tényeket. Az angolok túlságosan sokáig voltak urak, elpuhultak, és most másokon a sor. És az egyiptomiak, ők urak vagy szolgák? Ellen tudta, hogy be kéne fognia a száját, hogy veszedelmes a talaj a lába alatt, de dühítette a férfi önteltsége. A Beduinok urak? válaszolta Wolf, de az átlagos egyiptomi született rabszolga. Ellen azt gondolta, minden szavát komolyan gondolja. Megborzongott. Elérték a város peremét. Már elmúlt évfél a külvárosok csendesek voltak, de a belvárosban még mindig nagy volt a forgalom. Wolf megkérdezte, hol lakik? Ellen megmondta neki, szóval az ő lakására mennek. Wolf azt mondta, a mai estét meg kell ismételnünk. Én is szeretném. Beértek az Abbász negyedbe, és a férfi odaszólt a sofőrnek, hogy álljon meg. Ellen kíváncsi volt, hogy mi fog most történni. Wolf feléje fordult, és azt mondta, köszönöm magának a szép estét, a viszontlátásra, és kiszállt a kocsiból. Ellen elképedve bámult. A férfi a sofőr ablakához hajolt, adott neki valamennyi pénzt, és bemondta neki jelen címét. A sofőr bolintott, Wolf rávert a kocsi tetejére, és a sofőr elhajtott. Ellen visszanézett, és látta, hogy Wolf integet. Amikor a kocsi kezdett befordulni egy sarkon, Wolf elindult a folyó felé. Ellen azt gondolta, hát ez meg mi? Semmi udvarlás, semmi meghívás a lakására, semmi búcsú pohár, még csak egy jó éjszakát kívánó csók sem. Mire megy ki ez a játék? Miközben a taxi hazafelé vitte, egész úton ezen gondolkodhatott. Lehet, hogy Wolf módszere az, hogy megpróbálja kíváncsivá tenni a nőket. De az is lehet, hogy csak különc. De akármi volt is az oka, ellen hálás volt, hogy békén hagyta. Hátradőlt az ülésen és elengedte magát. Nem volt kénytelen választani, hogy elverje magától a férfit, vagy lefeküdjön nevele. vele. Hála Istennek! A taxi megállt a ház előtt, ahol lakott. Hirtelen három kocsi robogott elő a semmiből. Az egyik megállt közvetlenül a taxi előtt, a másik szorosan követte, a harmadik meg mellette. Férfi alakok bontakoztak ki az árnyékból. A taxi mind a négy ajtaját felrántották, és négy pisztolycsőve szegeződött el erre. Felsikoltott. Aztán valaki bedugta a fejét a kocsiba, és ellen ráismert. Vandam volt az. Eltűnt? kérdezte Vandam. Ellen csak most jött rá, hogy mi történik. Azt hittem, hogy ön akarnak lőni, mondta. Hol szállt ki? Az Abbas negyedbe. Mikor? Öt vagy tíz perce. Kiszállhatok? Vandam a kezét nyújtotta neki, és a lány kilépett a járdára. Vandam azt mondta. Sajnálom, hogy megijesztettük. Ez az, amit úgy neveztek, hogy eső után köpönyek? Tényleg. Vandam rendkívül levertnek látszott. Ellenben hirtelen feltámadt iránta a rokon szerv. Megérintette a férfi karját. El se tudja képzelni, mennyire örülök, hogy látom, mondta. Vandam furcsa pillantást vetett rá, mintha nem volna biztos benne, hogy higgyene neki. Ellen azt mondta, – Miért nem küldi haza az embereit, és jön be hozzám, hogy elbeszélgessünk? A férfi habozott. – Na jó. Odafordult egyik emberéhez, egy századoshoz. – Jakes, szeretném, ha kihallgatná a taxisofőrt. Hadd lássuk, mit tud kiszedni belőle. – Az embereket küldje haza. Körülbelül egy óra múlva találkozunk a főhadiszálláson. Igen Igenis ura. Elment előre. Nagyon jó volt belépni a saját lakásába. Leroskadni a díványra és lerúgni a cipőjét. A megpróbáltatásnak vége. Wolf elment, és Vanda mit van? Ellen azt mondta. Készítsen magának egy italt. Hm, köszönöm, nem kérek. Tulajdonképpen mi nem sikerült? Vandam leült a lányal szemközt, és elővette a cigarettatálcáját. Arra számítottuk, hogy teljesen tanul besétál a csapdába. Csak hogy ő gyanakodott, vagyis legalábbis óvatos volt, és nem sikerült elkapnunk. Mi történt azután? Ellen a dívány hátának támasztotta a fejét, behunyta a szemét, és néhány szóval beszámolt a piknikről. Kihagyta az azzal kapcsolatos gondolatait, hogy esetleg le kell feküdnie a wolf és azt sem mondta meg Vandamnak, hogy Wolf egész este jóformán alig ért hozzá. Gyorsan beszélt, felejteni akart, nem emlékezni. Miután elmesélte a történteket, azt mondta, készítsen nekem egy italt, még akkor is, ha magának nem kell. Vandam a pohárszékhez lépett. Ellen látta rajta, hogy dühös. A kötésre nézett az arcán. Látta az étteremben is, és néhány perccel ezelőtt, amikor megérkezett, szintén látta, de csak most volt alkalma elgondolkodni azon, hogy mi lehet az. Megkérdezte, mi történt az arcával? Tegnap éjjel majdnem elcsíptük Wolfot. Jaj, nem! Tehát Vandam 24 óról alatt kétszer vallott kudarcot. Nem csoda, hogy olyan lebertnek látszik. Szerette volna megvigasztalni, szerette volna átölelni, szerette volna az ölébe fektetni a férfi fejét és megsimogatni a haját. Annyira szerette volna, hogy szinte fájt. Elhatározta, ösztönösen, ahogy mindig is határozni szokott, hogy még ma este lefekszik vele. Vanda odatta neki az italt. Mégiscsak készített egyet önmagának is. Amikor lehajolt, hogy odaadja a lánynak a poharat, Ellen felnyúlt, az ujja hegyével megérintette az állat, és úgy fordította a férfi fejét, hogy megnézhesse az arcát. Vandam engedte, hogy megnézze, de csak egy pillanatra, eztán elfordította a fejét. Ellen még soha nem látta a férfit ilyen feszültnek. Vandam megint leült a lánya a szemközt, de csak a szék szélére egyenes derékkal. Tele volt folytott indulattal, valami olyasmivel, mint a düh, de amikor ellen a szemébe nézett, nem dühöt látott benne, csak fájdalmat. Vandám megkérdezte, milyennek találta Wolfot? Ellen nem tudta biztosan, hogy a férfi mire gondol. Vonzónak, intelligensnek, veszedelmesnek. A külsejét. Tiszta a keze, sejem az inge, és a bajusza nem áll jól neki. Tulajdonképpen mire kíváncsi? Vanda ingerülte megrázta a fejét. Semmire. Mindenre. Újabb cigarettára gyújtott. Ellen nem értette a férfi hangulatát. Ő szerette volna, ha Vanda oda jön leül melléje, és azt mondja neki, hogy szép és bátor és hogy jól csinálta a dolgát. De ellen tudta, hogy semmi értelme ilyesmire kérni, mégis megkérdezte. Na, hogy csináltam? Nem tudom, mondta a férfi. Mit? Tudja azt maga. Tudom. Rendkívül hálás vagyok. Mosolygott, de a lány tudta, hogy a mosoly nem őszinte. Mi lehet a baja? Volt valami ismerős a férfi dühében. Valami, ami rögtön megértett, amikor rájött, hogy mi az. Nem arról volt szó, hogy a férfi úgy érezte kudarcot vallott, hanem az irántat tanúsított viselkedéséről. Arról, ahogyan beszélt hozzá. Arról, ahogy leült vele közt. És főleg arról, ahogy ránézett. Olyan volt az arc kifejezése, mintha, mintha utálkozna. Azt mondta, hogy újból akart találkozni magával? Kérdezte Vanda. Azt. Remélem, hogy igaz. Vandam a tenyerébe fektette az állat. Feszült volt az arca. Kis püstkomolyok szálltak fel a cigarettájából. Istenemre mondom, nagyon remélem. Azt mondta, a mai estét meg kell ismételnünk, vagy valami hasonlót, magyarázta elem. Értem, a mai estét meg kell ismételnünk. Mi? Valami ilyesmit mondott. Maga szerint mit érthetett ezen? A lány vállat vont. Egy másik pikniket, egy másik randevút. Az áldóját, William, -e mi ütött magába? Csak kíváncsi vagyok, mondta Vandam. Torz Grima ki az arcára, amelyet Ellen még soha sem látott rajta. Csak tudni szeretné, mit csináltak kettesben azon kívül, hogy ettek és ittak. Mit csináltak ott a nagy taxi hátsó ülésén és a folyóparton. Hogy mit csinált egész idő alatt a sötétségben egy férfi meg egy nő. Hallgasson! Ellen behunyta a szemét. Most már mindent értett, mindent tudott. Anélkül, hogy kinyitotta volna a szemét, azt mondta. "Lefekszem." Remélem, egyedül is kitalál. Néhány másodperc múlva becsapódott a bejárati ajtó. Ellen az ablakhoz lépett és lenézett az utcára. Látta, hogy Vandam kilép az épületből és felül a motorbicikliére. Berúgta a motort, nyaktörősebességgel végig robogott az utcán, és az utca végén úgy fordult be a sarkon, mintha versenyezne. Ellen nagyon fáradt volt, meg egy kicsit szomorú is, hogy mégiscsak egyedül kell töltenie az éjszakát. De azért nem volt boldogtalan, mert értette a férfi dühét. Tudta az okát, és ez reménységgel töltötte el. Amikor Vandam eltűnt a szem elől, Ellen halványan elmosolyodott, és halkan azt mondta. Azt hiszem, William, Vandam, hogy te féltékeny vagy.